Capitolul 9. Iertare pentru cel mai mare păcătos Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Luca 19,10 Aceasta a fost chemarea blândă a Fiului veșnic al lui Dumnezeu, mesagerul păcii, mijlocitorul dintre Dumnezeu și om, să mântuiască ce era pierdut. Există ceva magnific în îndurarea proclamată aici. Să mântuiască ce era pierdut. Ce? Chiar și pe cel mai abandonat? Chiar și pe cel mai păcătos? Chiar și aceștia pot să fie mântuiți? Da! Oricine vine la Isus va fi fără îndoială mântuit, că Cel a spus că orice păcat poate fi iertat aceluia care se pocăiește cu adevărat. Matei 12 cu 31 Pavel, care fusese un blasfemiator, a fost iertat și trimis să propovăduiască Evanghelia către o lume pierdută. Galateni 1 cu 23 și 1 Timotei 1 cu 12 la 16. ridică privirea în sus, deci, sărmane păcătos! Oricine i fi! Și ori cât de mult ai fi păcătuit împotriva lui Dumnezeu! ridică privirea și crede în Domnul Isus Hristos! Și vei fi cu siguranță mântuit, căci El însuși a spus că a venit să mântuiască pe cei ca tine. pocăiește te deci, pentru ca păcatele tale să fie șterse! Faptele Apostolilor: 3 cu 19. Orice penitent adevărat va fi iertat, căci Domnul nu găsește nicio plăcere în moartea păcătosului, ci se bucură de îndurare. Manase a fost un mare păcătos. Chiar un ucigaș, dar el s-a pocăit și a fost iertat. Doi împărați 21 cu 16 Mii de bețivi, necredincioși și idolatrii, au fost iertați și primiți în împărăția lui Dumnezeu atunci când s-au pocăit. Ridică-ți privirea în sus deci, sărmane păcătos, și pocăiește-te. Crede în dorința lui Dumnezeu de a te primi și în favoarea Lui și nu vei fi aruncat afară. Nimic altceva nu poate cauza ruina sufletului tău decât necredința. Vino la Isus, vino ca un sărman păcătos pierdut, și mântuirea este a ta, este sigură. Privește la Hristos! Și vei fi mântuit. Este imposibil ca păcatele tale să fi depășit nelegiuirile autorului acestor rânduri, care acum se bucură în harul răscumpărător cu milință, și care este o mărturie vie a dragostei iertătoare a lui Dumnezeu, fiind ridicat din moarte spirituală prin îndurare infinită a lui. Sper ca astfel să pot fi o încurajare pentru orice alt sărman păcătos de a alerga la aceeași fântână, la același sânge prețios al lui Isus Hristos